про опосередкований зв'язок із сім'єю дає підстави стверджувати не лише третє місце в десятці тендерних чемпіонів України за 2013 рік, але й те, що протягом 2011 року Дмитро Фірташ установив чинний світовий рекорд зі зростання власної капіталізації 540% на рік. Навіть зараз, наприкінці 2014-го, перебуваючи в Австрії, в очікуванні екстрадиції до США, де його ймовірно судитимуть за давання Хабара в особливо великих розмірах індійським чиновникам, Фірташ не полишає спроб впливати на події в Україні. За оцінками нового керівництва України. Янукович зі своїм оточенням вивів на офшорні рахунки близько 70 мільярдів доларів третина річного ВВП країни за курсом долара 2013 року, залишивши державну казну порожньою та пограбованою. Окремі аналітики вважають цю цифру заниженою, стверджуючи, що протягом чотирьох років правління сім'я розікрала та вивезла за кордон не менше 100 мільярдів доларів. Переважна більшість західних експертів і журналістів констатує, що основна причина соціального вибуху взимку 2013-2014 років в Україні, відомого як Євромайдан, це згортання євроінтеграційних процесів тогочасним керівництвом України. Та це не так. Основна причина, криється в іншому, 2010-го, після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, Донецький клан охопив своїм впливом всю Україну, засередивши в руках три гілки влади законодавчу, виконавчу, судову, взявши під контроль правоохоронні органи та податкову інспекцію. Сім'я Януковича шляхом податкового тиску, фейкових приватизаційних тендерів, а нерідко шляхом шантажування та залякування загарбувала найбільші підприємства України. Украй несприятливі умови, призвели до занепаду малого та частково середнього бізнесу, за даними журналу «Український тиждень», протягом 2011 року внаслідок посилення фіскального тиску понад 56 тисяч підприємців пішли з легального бізнесу. Незручних одіозних політиків безцеремонно саджали за грати. І Із 2010-го Відбулося різке зростання тиску на вільну пресу у державних і підконтрольних сім'ї ЗМІ запровадження жорсткої цензури, якої не було навіть за кучми. Влітку 2012-го російська мова набула статусу регіональної, а в окремих регіонах навіть не другої, а першої державної, через що – «На 23-му році незалежності в столиці держави з назвою Україна я змушений був боронитися за право вільно говорити українською. Все точно навпаки до того, про що під час Євромайдану та подальшого протистояння з Україною заявляла Російська Федерація». Фактично, Відмова від угоди з ЄС стала лише іскрою, що призвела до вибуху, а паливо, яке живило той вибух, підготувала донецька сім'я, менш ніж за чотири роки, перетворивши Україну з молодої демократичної держави на феодальне князівство із хворобливою залежністю від автократичної Росії. Розділ 4. Майдан 2. В другій половині четверга, 21 листопада 2013 року, рівно за тиждень до початку третього саміту ЄС Східне партнерство у Вільнюсі, прес-служба прем'єр-міністра України Миколи Азарова оприлюднила Розпорядження про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та ЄС, Європейським співтовариством із атомної енергії та їхніми державами, членами з іншої сторони. І йшлося в документі. Свій наказ. Голова українського уряду мотивував потребою вжити заходів щодо забезпечення нацбезпеки, більш детального вивчення і опрацювання комплексу заходів, які необхідно здійснити, для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин із Російською Федерацією. В своєму розпорядженні Азаров також доручив міністерству закордонних справ і міністерству економічного розвитку запропонувати Європейському союзу утворити спільно з Росією тристоронню комісію з опрацювання питань української євроінтеграції. Прислужба Миколи Азарова оприлюднила розпорядження в той момент, коли президент Янукович розповідав європейським журналістам у Відні про продовження євроінтеграційного курсу та європейські перспективи України. Відразу після того, як озвучене Азаровим рішення українського уряду з'явилося на офіційній сторінці Кабміну, президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона готова до переговорів у форматі «Росія-Україна-ЄС», чим дав чітко зрозуміти, що без його втручання не обійшлося. Увечері того ж дня небайдужі громадяни України почали самоорганізовуватися в соціальних мережах, переважно у Фейсбук та Твіттер, пролунали заклики до акцій, «Непокори», перші ультимативні вимоги щодо відставки уряду та президента. О 22-й годині активісти зібралися на мітинг на Майдані Незалежності в Києві. Ближче до півночі на центральній площі столиці зосередилося близько півтори тисячі осіб. В цей же час на Майдані з'явилася міліція,